«Ага, ви хочете й мовчіть? Дай не один сигнал!» Він відкрив дверцята, і свіжий дощовий вітер, мов електризований його енергійною впевненістю, увірвався до машини. Єва покірно натисла на кермо. Тієї ж миті до вікна припала огрядна жіночка з величезним кучерявим гніздом на голові. Вона щось гукнула в глиб кімнати, і в другому вікні виник молодик у джинсовій куртці. Дан швидким і впевненим рухом відкрив багажник, дістав кофр, розпакував камеру і професійним рухом зійняв її на плече, тицнувши в явенні руки мікрофон із лейбою відомого телеканалу. Обличчя спостерігачів у вікні витяглись і зникли в За Замить обоє стояли на порозі і з насторожною увагою дивились на прибульці. «Доброго здоров'я! Весело привітався Дан! Гостей приймаєте!» «Якщо гості добрі, то чому б не прийняти?» – напружено відповіла жінка. «А хто ви такий? Звідки?» Дан назвав програму і вказав на назву каналу, наліплену на мікрофон. «Будемо знімати сюжет», – повідомив він. «Ми в кожному селі нині знімаємо. Не все ж столицю показувати. Де ваше начальство?» «Ой», – заклопотала жінка. «А чиї дозвіл? Чом не попередили?» Робочий день вже закінчено, а голова десь у, у полі. «Нічого страшного», – сказав Дан. «Сьогодні перепочинемо, дещо зафіксуємо, а завтра продовжимо. А який досвіл зараз свобода слова?» «До того ж, наше завдання – робити гарні замальовки, так що фарбуйте губи, мадам». Він підійшов до жінки, поти сій і хлопцеві руки, назвав себе та представив команду. Жінка зашарілася. Вона впізнала Єву. Біжи швидше до голови, наказала вона хлопцеві. Той зірвався з місця. Проходьте, будь ласка. Вона відсторонила бюст від дверей. Я зараз з дороги вам хоч чаю зроблю, а вже прийде голова, розбереться. Відверто кажучи, у нас тут сьогодні весілля. Я от сама збиралася, ще хвилина, і ви тут нікого не зустріли. У весілля? зарадів Дан. Це чудово, це колоритно, те, що треба. Він чемно притримав двері, пропустивши уперед пані сільради та решту. Офіціантка здивовано дивилась на нього. Обличчя Івана випромінювало цілком упевнений вираз. Єва нарешті посміхнулася. Вона згадала, як багато років тому їздила по селах збирати фольклор. Найкращі спогади. Жінка завела їх до великої кімнати, на стіні якої було старанно вималювано зелений лан із комбайном на дальному плані, та висіли різноманітні вимпили, а також прапори, потерти оксамитово-червоний із бляклими золотавими написами та новенький жовто-блакитний. Зараз, зараз, приказувала вона, дістаючи з шафи і великі чашки. Такі гості, такі гості. Єва із задоволенням відзначила, що чашки були такі самі, як колись у її бабусі, трохи пощерблені, із синім кобальтовим обідком. Офіціантка почала допомагати господині, як і годиться офіціантці. Іван оглядав картину на стіні, а Дан увімкнув камеру. «Як вас звуть?» – запитала Єва, відчуваючи деяку ніяковість перед доброю жінкою. «Марією називають» відповіла та. Вона вкинула в чашки по столовій ложці розчинної кави і доверху налила води. І це теж видалося Єві зворушливим. Такі чашки були в бабусі, чомусь сказала вона. Такі самі. Їх вже, мабуть, не випускають. Ну ось, зітхнула жінка і з надією поглянула через вікно на дорогу, очікуючи голову сільради. Ну ось, «Так ми тут живемо, план виконуємо. Навіть молодь у нас є, не тікає, бо наш голова...» Якраз у цю мить під сільрадою зачувся шурхіт шин. «А от і він!» – радісно зіткнула Марія. Єва гнівно поглянула в бік Дана. «Ну давай, викручуся!» До кімнати стрімко увійшов чоловік у сірому костюмі і з кроваткою, сунутою на бік. Було помітно, що гості відірвали його зовсім не від керівництва а посівними роботами. Він був веселий, розпашілий і говіркий. Одразу кинувся до Мії, обняв потис руку, з напівоберта розцілував ушелешену Єву, поторсав за плечі Івана, лясно вдана по плечі. «Петро Петрович, Петро Петрович!» назвався, звертаючись до кожного. «Дуже, дуже приємно. Зараз негайно застіл». Негайно і без заперечень. У мене, тобто у моєї старшої, весілля. з коза до тридцяти. Отже, сьогодні фух, щасливий день. А тут ще й телебачення. Ото диво, всі справи завтра. І план, і лан. Поїдемо, обов'язково поїдемо. І передовиків всіх представлю. «Ми не проти?» – сказав Дан. «Весілля нас теж цікавить». «А як воно мене цікавить?» Радісно відгукнувся Петро Петрович. «А тут ще й такі гості. Я вас так і відрекомендую. Скажу, що телебачення приїхало весілля знімати. Вам дрібниця, а мені приємно. Пішли-пішли, ви якраз вчасно». «Ну, що я казав?» Підморгнув Дан супутникам. «Все законно. Ми бажані гості». «Марія, зачиняйно тут все», – звернувся голова до жінки – «Поїхали, тут недалечко. Авто можете залишити тут. У нас охорона є». Село справді було великим і заможним. Дан відзначив, що дороги навіть на бічних вулицях рівні, заасфальтовані, а подекуди йде будівництво нових об'єктів. Газик звернув ближче до лану, оточеного ліском. І за мальовничим пагорбом відкрилась панорама, схожа на кадри з телесеріалу про рабиню Ізауру. У вечірньому серпанку мерехтіли різнобарвні вогники на паркані, за яким височіла досить велика садиба. Грала музика, били барабани. Ворота оповиті гірляндами штучних квітів. По периметру всього подвір'я було натягнуто брезентове шатро від дощу. Під ним довгі столи, поставлені літерою «П». Щойно гості увійшли у ворота. Музики заграли нову урочисту мелодію, а жінки заметушилися, ставлячи на вільний куток столу чисті прибори. Петро Петрович підійшов до мікрофона, це також передбачалося, причому в самому центрі зали, і з гордістю представив знімальну групу. Дану довелося підвестися, виголосити тост, Завершивши його голосним гірко. Все проходило невимушено і легко. Молодята довго цілувалися, люди кричали, чаркувалися та їли. Ну от, контакт відбувся, полегшено зітхнув Дан, сідаючи. Тепер навертайте виделками, панове. А навертати було що? Крім традиційних пиріжків, холодцю та різних салатів, Тут красувалися дивовижні витвори сільських майстреньку-ховарок. Фаршировані печінкою кури, запечені молочні поросятка, гуси з яблуками, смажені соми та коропи. Самогонку запивали узварами. Все це безкінечно поновлювалося, доставлялося моторними жіночками, котрі пухкали за спинами гостей, мов невидимі янгули. За якісь півгодини Дан уже весело перегукувався з сусідами, називаючи їх по іменах. У сутінках саду засвітились дерева, оповиті синіми ліхтариками. Все видавалося досить фантасмагоричним. Ще за годину за столом залунали пісні, а молодь на чолі з нареченою повиходила на майданчик, де грала музика. Електрогітари перекривали співи це аж ніяк не заважало співакам вправно вести свої батоголосі партії. «Прогуляємось!» – запропонував Дан, кивнувши на темний луг, котрий від світла, запалених на подвір'ї ліхтарів, виглядав ще темнішим. «Чи зручно ось так виходити з-за столу?» – засумнівалася Єва. «Звісно, ми ж повернемось. Нам ще гуляти всю ніч, будьте певні!» «О, ні, мені треба перепочити!» Інакше вранці я за кермо не сяду. — Не хвилюйся, переночуємо в людей, — сказав Дан, киваючи на присутніх. — Я вже домовився. Пішли подихаємо нічним лугом. Він подав руку Мії. Іван допоміг підвестися Єві. Вони вийшли за ворота і пішли нічним лугом. Єва попереду. Її трохи похитувало, ніби вона щойно вийшла з човна.